wat so naweek elke keer vir ons bevestig is our God is an awesome God is dit nie kostbaar as ons as klom manne by mekaar kon wees hier naweek en dit so saam kon beleef nie um, so baie welkom vir die manne wat hier is wat, wat deel is van ons eerder dienst vanmorgen ons vertrouw jylle gaan net soveel sien daar uitkry as hy die naweek uit as iemand vir ons een woord het luister ons graag Goeiemorgen. Dalk is ek nie nou die enigste en vanmorgen met, met soe vraag nie. En nou dacht soe bykie met Jan gesels. En wanneer die met ietsieke woorstel, dan sê mens maar, soos David, na wie toe sal ek gaan, jyre? Kijk die versie wat sê, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vry maak en ek wil nou nie wat die woordeboeken sê wat waarheid is en wat vrijheid is en wat ken is nie, maar ek kom toe tot een skok, dat in die breed spektrum van die lewe, verskil waarheid van elke persoon van persoon. Dinge wat vir my waarheid is en my vrij is nie selfs die waarheid wat vir man die waarheid is en haar vrij maak nie. So ons krijg, en dis wat ek optel, dat daar waarhede is, En as ek terugkijk in my leven, dan was daar waarhede, en dat ek later, en, Jan, en daarvoor is ek jou ook nog dankbaar, dat ek waarheid kom leer het, wat my vry maak. Maar die vorige waarheid wat ek geken het, en dis waar, ek weet nie of ek nou namens myself praat nie, waar die kruks van my leven, wat my, want in een gelovige en afhankelijke voor God, het ek, het ek in die tijd ook vir Heere gesmeek en gesê, is dit die waarheid, en ek geloof die heilige geest, kom my daartijd geortuig, dit is die waarheid, maar ek moes later besef, dit is nie die waarheid nie, so daar is vir my, een fijn lijn, van, waarna luister ek, om my werklike waarheid te bring, en my vraag is, en ek is dalkens nie die enigste, wat vir die vraag het nie is, Jan help my, vir morgen, om vir my te sê, wat is my criteria, of wat is my ruglijne, wat ek werkelijk moet meet, Aan die skrif, en aan die woord, so dit my vryheid kan gee. Morgen allemaal. Um, ma skryf metriek. Ek is nie so gelukkig nie, ek skryf 2 jaar metriek. Um, ons dochter Marnay doen homeschooling, en sy het verleerde jaar 4 vakke gevat, en sy het haar by die mandveld gaan aflee, en elke keer as hy terugkom, en ek vraag, hoe dit gegaan? Nee, goed, maar, en toe die punte kom die rekordexamen was dit nie so goed nie, sy het nie een vak diergekom nie, en ek en hy nie, en vooral ek, het vir hom gesê, jy, moet ons nie maar die matriek ding los nie, dalk is dit nie binnen haar vermoe nie, en sy wil graag gaan hou per in Nederland, kom ons kyk of ons hier al in kan kry by een kleederskool, en ons kry vir haar die taal en sy leer die taal en, en ek het het vir haar gesê sy het vir my gesê, ma, ek gaan my metriek kry. Ek gaan hard werk, ek gaan het kry en die jere is met my. So, en sy sê, ek moet nie met haar drome inmeng nie. So het sy gegaan en sy het haar eindexamen by die amandveld gaan en hy het net na die as kies net na die rekordse punte, toe sê Henie, kan ons nie probeer reel vir mondeling van nie. En ek sê toe vir hom jong, om extra tyd te kry, die wat onderwijzers is, om aanzoek te doen, daarvoor nou, is al klaar, maar om mondeling te kry, is nog groter. En Henie uh, vat daar die eerste dag, om haar eindeksame te gaan skryf, en hy wacht vir haar, en toe sy by die kar kom, toe kom sy met saam met twee dames aangestap, En hulle stel hulle self aan hennie voor en hulle sê, hulle is van die departement en maar nie doen haar examen mondelings. En ons kan vir Elsebi bel in verband met dit. En ek bel vir Elsebi en ek sê vir ons het nie geweet nie, sy sê maar julle het aanzoek gedoen. Ek sê nie, ons het nie. Sy sê, daar is aanzoek gedoen vir haar en dit is goedgekeerd dier die departement sonder enige dokters versla, enige iets, en sy doen haar examen mondelings. En waarna jy het by die huis gekom, en sy het uit haar maag uitgelag, en sy het gesê, ma, toe jy niks kon doen nie, toe kon die jere werk, toe jy opbouw om jou pogings, toe kon die jere werk. En as ons van gevraad, hoe het jy geskryf, dan sê sy, ek het jy geskryf nie, ek het gepraat. En toe moet ons wag vir die uitsla, en Ons was by die see en ek was my bang. En ek moes oogend bel vir die uitsla en ons het deeltyd en dan sê sy ma, ek sal dier wees. Pa, ek sal dier wees. En uh, die oogend voor die tyd die vrou, en die weef was, sys, sys, jy nie bang vir jou, ek sal nee, pa, ek sal dier wees. Die heren het die mondeling gereel, ek het hard gewerk, en ek sal dier wees, en ek het die mandveld gebel, en meneer Victor het geantwoord, en hy sê, ja, punt is daar, ek wil nog sê, paus dit, toe begin hy dit lees, en maar is elke vak dier, sy het met van die vakke tot 30% beter gedoen, as in die rekord, en sy het my op my nees laat kyk, want sy het nooit in God getwyfel nie, sy het God gegloof vir dit wat hy vir haar gedoen het, en sy het nooit getwyfel nie en sy het vrede gehad dan wil ek net in Romeine 5 omdat ons dan uit die geloof gerichtvaardig is het ons vrede by God dier onze Heere Jesus Christus en nie alleen dit nie maar ons roem ook in die verdrukkinge omdat ons weet dat die verdrukking leidsaamheid werk en die leidsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop en die hoop beskaam nie omdat die liefde van God in ons harte uitgestoord is, dier die heilige geest wat aan ons gegee is. So, ek is tot alles in staat die Christus wat my kracht gee, maar ek is tot alles in staat as jy God geloo. Ek het nog een wonder of ek iets moet sê, maar ek wil net gauw met jullie hierdie skrif net deel, ons het nou lekker mannekamp gehad, en Het my net weer had besef, uh, soos om Pieter met ons het deel het, is dat God's scheppingsdoel, sk en my en jou scheppingsdoel, is intimiteit met God, is verhouding met God. En um, ek lees het hierdie skrif hierdie, hierdie week, of terwijl ons op die kamp was, wat sê, het kom in Ankolezense 3, gaan oor die lere wat ons moet afle, en dan kom maar een mooie tekst wat sê, en vers 9, ga ek net ook saamlees, Lieg nie vir mekaar nie, omdat jy die ou mens met sy werke afgeleed, en jy met die nieuwe mens betleed, wat vernieuwe word door die kennis na die beeld van sy skepper. En wat saam ek het wil lees is, is dat, my en jou skepingsdoel is verhouding, maar ons het soveel verskonings in die verlede gehaad, hoekom ons nie die tree vir intimiteit kan gegeen, en God het arm en eva geskept na sy beeld en sy gelijke, soos die skepper. En die rede daarvoor was, so hy geen verskoning kan hee vir intimiteit met God nie. En toe ons ken die story, arm en eva volkie gemaakt, en dit het die mens Basies die vrymoedigheid gesteel om intimiteit te hee. Maar toe het Jesus weer een prijs kon betaal, 2000 jaar terug, die God het sy sien had vernietig, en in Jacobus krijf vir ons in Jacobus 1 vers 18, volgens sy wil het hy ons voortgebring dier die woord van die waarheid, so dat ons as eerstlinge van sy skepsel weer kan wees. God het my en jou weer herstel, om wees as Adam en Eve te wees, heilig en rein, om soos skepper te wees, vir, om vrymoedigheid te heef vir verhouding, en Eindig wil ek sê, Jesus het, God het kom met die kruis, die verskonings kon vernietig, dat ek nie verskonings kan hee vir verhouding nie, maar dat ons nie die aanbod van verhouding kan aanvaar en met God kan gaan wandel. Daar is twee goede wat ek julle wil deel vandag. Eerste ene is, ek staan al skuldig vir elf jaar wat ek nie die here dankie sê vir wat ek doen het in my leven nie. Tweede ene is, wat ons nie klein groepie gedeel het, um, ek sal so maar binnen oor twee begin ons het in die klein groepie gedeel en het het er daarin uitgekom dat ons wat elke sondag hierna toe kom wat die geleentheid het om elke sondag hier te kan wees staan staanskuldig dat ons nie self groei en jy gaan maar die oomse naal noem en vir ons sê dankie dat hy het onder ons aandag gebring het, om daar nie dankie dit, dit is openbaring gewees wat ons Ons is so blasey om net te kom en te kom hoor, maar ons hoor en ons weet dit. En ek staan skuldig daaraan, ek leef dit nie. Ek vat nie die gesag wat vir ons verduidelik is om my lewe terug en in verhouding te kom en my stand in te neem en my lewe te vat nie. Binne om oor 1 de 2003 as um, ons bezig met die drijfjag hier so in Douglas en het gaan rof, dis motorfietsen en dis die jachters is uitgepak en ons kom so dier 8 kampe met die klomp springbokke sekers so 5, 6, 7, 800 springbokke by mekaar, drijf na die jachters toe, nou moet ons daar hou nou ons gesê, besop van die kollekie daar, daar klip, jy kan nie lekker ruim met die motorfiets daar nie nou, die van julle wat al drijfjag het doen het, as die springbok oor eers kom voorvat het word sy so plat en hy bek is so oop en sy hart loop aan ja nou keer, as jy ja aan gekeer die hele trop gekeer en sy op pad en ek is langsaan het gaan oop en toe, oop en toe en ek sien het hierdie spring ook oor die duik so een kant toe en hier kom iets swaarsies op hierdie kant van my verby die volgende oonbuk toe staan na het klip hoekom hy daar gesit is weet ek nie, maar is omdrein so hoog, maar ek slaat vir my recht uit, precies na die motorfietsse voorwiel net om vir jy inpak te verduidelik die voorste uh, rimf van die motorfiets is tot teen die as gebuig onder die motorfiets, ek is dier die lig nou weet ek daarin kom, en hy gaan op my kom val, nou moet ek omkeer, en op een manier gaat ons jy so woer woer dier die jagmes, jy en sy stoel nie ander sy, nie al met op nie, dis maar nie die kleren, gaat jy daar wat gaan val val ek so op, as wie nou sal gaan plat sit op die grond so ronde kol slat ek op die grond met my stuikje maar ek het nie die moeder vir geseen kom, hy gaan een kant toe. Langs door die koord, ek het al een wervel uit so in die lengte gebreek, al twee so die hoek so gebreek, enkel af, gewrichte seer, nek seer, hospitaal toe, kom in die hospitaal, dokter sê nie, staalpen in die enkel, kry neemplate, hulle met die richtvisie, daar kan niks anders gedoen word nie en die ene sit langs die bed, en dis pijn, goed wat gespuit word, is so rondom die naalkie, en sy op een stadium weg, en ek het daar, so het ek in, in oorgave gaan lewe, en, en gebit, en ek het myself aan die slaap gebit, want ek weet, as ek nou daar, so, as ek nie meer my rug kan gebruik nie, wat gaan ek, hoe gaan ek vir my gesin sorg, wat, wat is my toekomst, al die vraag, het loop so door jou kop, en ek, ek besluit my, dit is so, daar is dit een wees wat my kan help en dit is God en ek het daar aan die, aan die bid geraak en ek het aan die slaap geraak terwijl ek bid mense, dit is so asof jy jou vingers so op die tafel sal sit en jy rik het so af daai ruk en voel ek in my rug en ek het wakker geschrik met die eina en ene had gesê wat is dit, sê ek nie, ek weet nie maar hier het iets gebeur En voor dit as ek wil hoes, dan sy haar hand onder my rigging gedruk en nie op die borst gedruk om die drukking te help teerlit, want ek kon nie hoes nie, want dit is te seer. En toe so een later wat sy daar sit, het ek gehoes en ek het die pijn van die dag uitgehaad nie. Gevoelig, maar nie pijn nie. En ek wil nie die eer die eer aan die Heere gee en dank dat die Vader my daar sal, genees het. En nadat die dokter Niels van der Westhuis vryma is haar pijn, ek is weer terug tonnel toe. Hulle teruggekomen gesê, hulle het nie oorga om te opereer nie. En ek dank jy vader vir daai geneesing en ek het om het in die openbaar eer gee en dank sê. Nou ja, dank jy vir julle. Ons het, so ek gesê kostbare kamp gehad en uh, ons is by die einde daarvan. Ons het gepraat die naweek oor, oor die concept, oor Goliath sy uitroep. Goliath het gesê, gee my een man wat jy my kan vecht. Jylle ken die story, daar was die twee laars wat jy mekaar opgestel was, Sul en die Israelite en die Filisteine aan die andere kant. En toe kom hier die baas Goliath, en hy daag die slagordes van Israel uit. En op die stadium het Oud David, die is sy pa gestuur, en nou, hoe jylle die achtergrond net weer vinnig kyk, uh, Sul was ongehoorsam. En God het gesê, ek gaan aan die koning salf. En hy stierf het Samuel, die profeet, na Isaïs. Isaïs Isa. Isa is Davidse pa, en hy sê, gaan salf vir my een koning. En Isaïs het ses seens, of sieve seens, en hier kom die manne verby groot krijgsmanne, en elke keer as n man voorby, kom en sê, ou Samuel, zekerlik, dus hy. En dan sê God, ek sien nie aan wat voor oor is nie, ek sien nie hard aan, laat hy verbygaan en so raak ou Samuel al hoe meer benauwd tot al die seens verby is, en hy het nie ingekry nie, en nou jy weet, dit is een baie sensitieve ding, want jy weet as ou Saul weet, Samuel gaan salve aan koning, dan het sy kop gerol so dit nog een moeilike saak hierdie, in elk geval, die langst door die kort is, uh, hy sê toe vir Isa het jy nog een seen, en Isa, sê, ja ons onbelangrik, en ek hier buiten wat die skape oppas en hy gehaal hom en skrop sy hake bring hom in, en die heren sê, staan op salve om te sy hierdie klein sienkie En nou ken ons die verhaal van David To David by die gevegsterrein kom, as hy paast hier om om kost te vat vir sy kregerbroers Toe hoor David Slechtenies Slechtenies Dit gaan slecht moeten sla Hier is een baasvechter, een reus Die manne praat hy vast iets soos 13 voet lang Partij ons sê sieve, acht voet, allerhande voete Maar, maar hy was groot en almal in Israëlse broek het gebewe. Die belangrike ding wat ons moet sien is dit, die ouwens wat in die vlees die beste indruk gemaakt het, die ouwens wat neergesien het op David, toe die uitdaging kom, toe die vijand roep en sê, gee my een man, toe vouw hulle. Maar hierdie klein mannetje op wie neergesien is, hy is die een wat sê, Ek sal tegen hom gaan veg. Hoekom? Wat het hom die man gemaakt? Nie weet, ons het die naweek gepraat oor hierdie onderwerp, en ek vertrou dat dit vastgesteek het by julle, wat die effect is. Nou, as ek die naweek zou so opsom, dan loop het baie nawe aan wat ons verlede week gesê het, ons gepraat van die domino effect verlede week, onthou julle, want Jesus praat met die mense in gelijkenis, hy vertel die gelijkenis van die saaier, van die, Saad wat op die pad en in die, uh, op die rotse en toe in die doorings en toe in die goeie grond geval het. En waar oor het vir God gaan, is een opbrengs van hierdie saad. Daar moet een opbrengs wees. En nou verduidelik Jezus die, die uh, gelijkenis in Matthäus 13. En hy sê, die saaier saai die woord, God is die saaier. En die saad wat hy saai, is sy woord, wat vlees geword het en on ons kom woon het en hy het in ons kom woon om aan ons te demonstreer wat God in ons geplaas het, dat ons saai saai is. Jy sê, nou vertel hy net daarna die, die gelijkenis van die saai hy sê, hierdie saai is vol goeie saai gesai, en toe daar onkruid tussenin omgekom, jylle ken die story, en dan, dan sê hy, jylle verduidelik vir ons die gelijkenis van die Saailand land, en sê hy, die saai landse wereld, die goeie saai is jylle. Sê so ek wil hy, jy moet verstaan vanmorgen, dat jy, Jy was in Godse mond en sy hart van die begin af, hy sê voor jy in die moederskoot gevorm is, die jy geken, van vir die grondlegging van die wereld af, het God ons voorbeskik om heilig en sonder gebrek in liefde voor om te wees, so sê jy, waarom kom jy vanaan, jy kom uit Godse mond uit, as openbaring sê, as jy lauw is en nie koud of warm jy spoeg ek jy uit jy mond uit, wat impliseer, dit impliseer dat jy in Godse mond is, ek en jy kom uit Godse mond uit, <laughs> en hy die van die hart spreek die mond, so as ons uit sy mond uitkom beteken het, ons kom letterlijk uit sy hart uit, dis die waarheid, ek hoop ons gaan jou vraag of antwoord kry, Marius, so dis waar ons was, en nou kom God en hy sê, ek soeken opbrings, en dan sien ons wat gebeur, partij van die saad val in die pad, voels van die hemel pak het op, tot niet, anders saad het in die rotsachtige plekke geland, en omdat het geen wortel in myself gehad het nie. Geen wortel in myself nie. Ek dink, dit iets waarvan jy praat, Leon. As ons nie wortel in ons self het nie, dan kan ons nie wortel skiet nie. Dan ontvang ons dit met blijdskap, ons kan bijvoorbeeld, in naweekkamp soos die bijwoon en sê, ja, dit is kryt, en dan val het plat in die volgende week of twee, waar ons het nodig, elke man het nodig, om self die wortel te skiet. Of, wat met die baie van ons gebeur, ons kan hierdie saad ontvang, en met blijdskap, met blijdskap die wortel skiet, en die saad begin ontkie, maar dan laat ons toe, dat die sorge van die lewe, verleiding van die reikdom, die grootsheid van die lewe, dat hierdie goeders, die dinge rondom ons, ons so inslik, dat dit die saad verstik, dat die onkruid die saad verstik, en dan draad het nie vrucht nie, dan maak dit die saad onvruchtbaar. dan maak die saad onvruchtbaar maar dan sê Jezus, daar is het deel van die saad, daar is daarom ergens een stikkie goeie grond ook, en het deel van die saad het in die goeie grond geval, en dan bring die saad voort een oes, 30-60 hondervoudig. En dit is wat ons soek, wat soek God? God is een hondervoudig God. Hy soek nie 30-60 nie, want 30-voudig saad teken 70% verloor. Hy soek een honderdvoudige oes. En dan kom die disciples by hom en sê, my jyre, Uh, hoekom praat jy in gelijkenis? En dan antwoord hy so, hy sê, hy sê, die woord van Jesaja, hy sê, vir jylle is het gegeen, die verborgenheden van die koninkrijk te ken, maar vir hulle kom het in gelijkenis. Hy sê, so die woord van Jesaja in vervulling so kom, en Jesaja het gesê, ga na hierdie volk toe, en sê vir hulle, met die oog sê jylle kyk en kyk en glat die sê nie. En met die oor sê jylle oor en oor glad die verstaan nie, want die hart van hierdie volk het stom geword dat hulle nie met die oor sou sien, die oor sou hoor, en hulle, hulle tot my bekeer, met ander woorde, let, hulle begin, dink soos ek dink, sien soos ek sien, jy sien dis waarheid, Marius, maar waarheid, is om te sien soos God sien, so lang het die vijand vir ons, dier die godsdienstmodel, voorgehou, en vir ons laat sien, soos wat, hy wil hier die wereld moet sien, hy het Godse woord, listiglik gedraai, Die skrif sê daar, hy sê Die rede waar God vir ons die bediening in die gemeente gegeet Sê die 4, daar van vers 11 of, hy, sê, hy sê, is om die heiliges Wie die heiliges? Die wat dier die bloedoffer van Jesus geheilig is Wie is dit? Dis allemaal Maar van wie praat hy, die, as hy van die heiliges hier praat? Hy praat van die ekklesia, hy praat van die gemeente Die wat het aanvaard Hy sê, om hulle toe te rust vir hulle die dienstwerk Wat is ons dienstwerk? Hy sê, nadat ons God bedien het met ons versoening omdat hy omself met ons versoen het in Christus Jezus, en ons die bediening van versoening geet, en ons is dier Godse geest oortuig, en ons het het aangeneem, hy sê, dan vertrouw hy aan ons die woord van die versoening toe. Hy sê, nou tree ons as ambassadeurs op, hy sê nie, jy moet gaan, of jy, hy sê, jy sal gaan. Hy sê, jylle sal, my, hy sê nie, jylle moet vir my getuig nie, hy sê, jylle sal my getuig wees, ek kan nie anders nie. Want jy sê, as ek onbedien het met my versoening, en ek en hy het versoen, En ons het waarlik versoen, ons het waarlik een geword Dan kan ek nie anders nie Jy sien, dit is Davidse geheim Hierdie ouwe sê, dit alles gehad in die vlees Hulle die spieren, hulle het die kreatien gedrukt Hulle die gewichte gepomp, hulle het al hierdie goeders gedoen Hulle het die vlak gehad, manne Maar weet wat, het nie versoening gehad nie En daarom het hulle nie een boodskap gehad nie en toe die een kom, die een, hierdie jonge sien, hierdie wat die rooie raar gesienkie wat die harp gespeel het, kom hierdie een jong sienkie, en omdat hy in versoening staan, word hy die gesand. Word hy die instrument in Godse hand. Om instrument in Godse hand te wees, om getuie vir Jezus te wees, om die woord van die versoening te dra, kom uit die ding uit. En dit is om in versoening met God te lere. Dit het ons raak gesien. Goed, Ons het gekyk vrede week na die domino effect. En die domino effect het ons gesien is ek dink dit moet jou help in die hele quest vir waarheid. Jy sien die domino effect was, allemaal van ons het groot geworden, ek gaan dit nou nie by Adam nie, maar ek kan dit so dat het by Adam kon gaan haal. Maar ons het na die kruis, ons is allemaal 2000 jaar na die Jezusse opstanding geboorde, nadat hy met sy bloedoffer die mensdom gerechtverdig het sonder verdienste. So, ons is die rechtverdige geslag. Ons is die wat gebore is, nie in sonde ontvang gebore is, soos die, die theologie vir ons dit gesê het, omdat die theologie nie verstaan het, waar die kruis staan. En die theologie het die bybel aangehaal, oud-testamentiese waarheid aangehaal, en het oorgetrek na die nieuwe testament toe om te worde, jy waarheid alleen. Jy sien, dis waarvan jy praat. Wat waar was vir David in sonde ontvang gebore, Psalm 51, het alleen geword in die Nieuwe Testament. Ons het verlede week gesê, Jezus kom en hy sê, ek het gekom om die wet te vervul. Dit beteken om die wet af te handel, want hy sê geen jota of titel van die wet sal voorbij gaan tot het volbring is nie. So, Jezus moes elke jota en titel van die wet, moes hy in het nakom, hy moes om in die detail nakom wat hy gedoen het. Die tweede ding wat hy moes doen, hy moes skuldig word met al die detail van die wet, met elke oortreding wat hy ooit was of so wees, of so kom, en hy moest gestraf word volgens die vereiste van die wet vir elkeen van hy oortredinge, en dit het hy gedoen. En daarom het hy die wet volbring, nou is die wet afgehandel, geen jote of titel van die wet het verloor gegaan nie, want Jezus het die totale implikaties van die wet op omgeneem. En so sê Paulus, verduidelik Paulus vir ons, die doel van die wet was goed, want het is goed om nie door te slaan nie, om nie te stil nie, nie echt breek te pleeg nie. Dit is goeie goed, hy sê ek gee toe dat die wet heilig en goed is. Maar dan kom hy in 2 Korinties 3 en hy verander dit. Hy sê, maar na die kruis, die wet was heilig en goed. Voor die tyd, omdat wat moes die wet doen? Die funksie van die wet was om vir hulle te laat besef. Maar ons krij dit nie recht in ons self nie. Ons krij dit nie recht met ons eie poging nie. Ons moet daar beroep doen op God om iets groter te doen. Om vir ons een geboorte uit die jimmel te skenk om sy woord te laat vlees word en in ons te laat kom woon. En dit het God toe gedoen, so die wet het sy rol gespeel. En nou in die afhandeling van die wet by Jezus Christus, we die wet wat heilig en goed was, het die afhandeling van die wet, aan die kant van die kruis, die bediening van die dood, dit is gedegradeer, die wet is afgegradeer na die bediening van die dood, wat met letters op klippe gegraveer is, sê Paulus in 2 Korinties 3. So kan jy sien, as ons waarheid wil verstaan, die waarheid wat ons moet vry dan moet ons die waarheid van die ouwe verbond, moet ons dier die filter van die kruis bring, en die nieuwe waarheid van die nieuwe testament omhels. Ons sê nie die wet is een leenie, maar ons sê die toepassing van die wet van die ouwe verbond in die nieuwe testament is een leen. Sien jy die geheim? ouwens, hoor nie die ding uit nie, en dan kritiseer hulle makkelijk en sê, maar nou is jy bezig om die bybel weg te gooi, en jy is buiten skrif, nie nie buiten skrif, nie is binnen die skrif, maar en hoor wat sê Jesus, hy sê, hy sê, dis die rede waar oor dit in gelijk in want waar oor dit gaan, dit gaan oor die hart, jy sien, ons het van David gesê, toe ons verlede jaar oor hom gepraat het, ons gesê, wat is die rede, waar oor David een man na Godse hart was, sy dapperheid, die leeuw en die beer, Goliath, dat hy groot koning was, sy overspel met Batsuba en Moord, wat is die krediet, wat David het, dat hy een man in Godse hart was, net een ding, hy het een sachte hart gehad, by die goed en die kwaad wat hy gedoen het, het een hart gehad wat om voor God kon buig, hy het omself nie voor God gehand af nie, Hy kon omself ontledig voor God. Hy sê, skep vir my reine hart, o God. Gee op niet in die binnenste van my, een vaste Gees. Hy sê, heren, neem nie die heilige geest van my weg nie. Hy sê, as ek sonder die geest is, het ek platgeval, as hy van my niks oor nie. En Davidse gesintheid, om elke keer sy knie voor God te buig, en God die recht, die toegang tot sy leven gegee, dit het om die man na Godse hart gemaakt. Maar ek wil terugkom tot die effect, kyk mooi, ons kies homie naweek op. Jy sien, die vijand het ons, ons het gekom as in sonde ontvang en gebore, mens plus sonde, sondaars, ons was sonde, sondaars tot by die kruis. En dit was 100% recht vir die tollenaar om voor die kruis te staan en sê, vader, wees my sondaar genadig. Maar besef jy, dit is 100% verkeerd om hierdie kant van die kruis te staan en sê, vader, wees my sondaar genadig. Want God sê, ek het die tollenaar het namens jou gebid, besef jy dit. Besef jy die tollenaar het die gebed gebid vir elke oprechte mens op die planeet. Hy het gesê, vader wees my sondaar genadigd, en sê God ek doen dit. En toe stier hy sy sê. So lief het God vir wie gehad? Die wereld, het sluit die tollenaar in. So lief het God die wereld gehad, en toe het hy die sondaarskap weggedoen. En hy het vir ons in die plek daarvan gerechtigheid gegeen. Hy is ons gerechtig, hy het ons rechtvaardig. Ons het die hele story vertel, gaan het nie herhalen vandag nie. Maar die kortpad, hy door sy genade, het hy vir ons uit bediening van een nieuwe testament gebring, en hy het ons gerechtvaardig. Nou kan die tollenaar, nou kan ek en jy nie die kant van die kruis staan, en sê, vader, wees my sonder genadig nie. Wat dan van die kruis? Hoor jy, wat dan van die kruis? So wat sê ek nou? Ek sê, dankie vader, vir die genade. Dit is my deel wat ek aanvaard het. Je sien wat gebeur, kyk net die afstand. Julle met nou mooi na die, kom ons maak hierdie katheder, die kruis. Kyk net die afstand. Die tollenaar staan die kant van die kruis. Daar is afstand, God moet omgenarig wees. Nou is die afstand oorbrug, God was omgenarig. God het sy sien gesteer. Hy het sy sondagskap van hom weggeneem. Hy het sy voet op rots gestel, recht. Nou is ons die kant van die kruis. En as ons nou die gebed so bid, wat een prachtige gebed is vir die tijd, vir die tijd. As ons nou die gebed so bid, dan beteken dit, ons gaan nou van hieraf terug tot die kant van die kruis. En weer terug kruis toe. Dit is die afstand wat ons bring, dier die gebed. En jy sien die gebed in skrif. Kan nou verstaan hoekom sê Jezus? Hy sê, as ons nie word soos klein kinderkies nie, as ons nie ons intellektuele medewaardigheid kan prijsgee en in eenvoud kan kom en sê, as iemand wees het kortkom, sê hy, kom kruid het by God, hy gees sonder om te verwaaid. En jy sê, dan verstaan ek het Paulus sê, hy sê, die rede van my prediking was nie met oorredende woorde van menselike weesheid nie. Hoor mooi wat sê Paulus, hy sê, die rede van my prediking was nie met oorredende woorde van menselike weisheid nie, maar die betoning van geest en kracht. As iemand oor redende woorde van menselike weisheid gehad het, as jy ergens in hierdie bundel, in wat ons die bybel noem, as jy hierin woorde van menselike weisheid soek, ga lees vir Paulus. Maar wie wat sê Paulus? Hy sê, moet nie na die woorde kijkie. Ontvang die kracht van God Godse geest. Moet jou nie vaststaar tegen een klomp, een ding is vanmorgen gesê, weet nie hoeveel honderd tekse, en die aanhalings, en sikker goed nie, vertaal jou vast, maak jou hart oop, soos David, vir die inspraak van Godse geest. En jy sien wat gebeur het, toe ons na die kruis, nou, dis wat oor ek hierdie kaskade vir julle wil weis, die domino effect, dit is wat voor die kruis gebeur het, die sondagskap, na die kruis, het God ons rechtverdig. Nou die vijand gekom, en hy het, dier die die lering dier die godsdienstmodel, het hy die mens oortuig, dat hy nog steeds een sonder is. Wat om een sonder gemaakt het, is die feit, dat hy nie die wet kon hou nie. Dat hy nie aan God sy standaard voldoen het nie, dat hy skillig was. So, hy die wet intact gehou, met ander woord, die oud verbond intact gehou, en so het ons geleer, en Marius, die is belangrike ding. God gees sonder om te verweid. God is nie, ek het nie ander woord nie, hy is nie spuit nie. God slaan met kromstok in rechheid hou. Ek het hoeveel jaar in my leven gebid soos die tollenaar. En ek het getuienis in my leven, waar die Heer in my gebed verhoor het, toe ek verkeerd gebid het soos die tollenaar. Toe ek die tollenaarse gebed, wat voor die kruis gehoor het, na die kruis gebid het. Want God het my so lief, dat hy sê, al is skeef en krom. Al is skeef en krom. Ek antwoord jou nog. Maar hy sê die feit dat God En sy groot genade, my ten spuite van my onkunde, net gekyk het na een ding, en dis na my hart. En my hart gesien het, en gesê, my sien jy mis dit, maar sien jou hart. Dan antwoord ek jou. En hoeveel van ons het die getuienis in ons levens, hoe ons onder die ouwe verbond geleef het, onwederrechtelijk, het ons onder die ouwe verbond geleef, en ons het die getuienis, dat ten spuite daarvan het God ons geantwoord. Ten spuite daarvan, God ons voet op rots gesit. Ten spuite daarvan het ons een verhouding met God gehad. En ek wil hier, jylle moet een ding raak sien, vir al die manne wat gekamp het, jy weet, baie keer gaan ons van so kamp al weg, en ons sê, joh, ons het verkeerd gehad, en ons gaan grijp allemaal daar buiten. Gaan wees langmoedig met die ouds daar buiten. Daie ouds het in hulle self getuienis, van een pad wat hulle met God geloop het. Maar weet jy wat, as beter beskikbaar is, is goed nie meer goed genoeg nie. En nou dat ek die waarheid ken, <laughs> hoor jy, Nou sal het een fout wees. Hy sê, hy wat dan weet om goed te doen, vir hom, en het nie doen nie, vir hom worde dat mis van Godse plan, vir hom word het zonde. So as ek die waarheid ken van die Nieuwe Testament, en ek wil nou willens en wetens, nou dat die waarheid beskikbaar is, terug gaan na die leen toe, dan word het reger geleen. Je sê, want dan het ek nie meer een oprechte hart, nie dan het ek een stomp waard. En dis wat Jezus sê, die hart van hierdie volk het stomp geword, want hulle kyk en kyk en kan hulle nie sien nie. Want so lang ons onder die wet is, is daar een bedekking, wat gesê, Paulus gesê, solank as Mooses gelees word, is daar een bedekking oorlaarde, en daai bedekking maak, dat ons nie kan sien, dat ons onskillig is nie, dat Jezus ons onskillig gekoop het met sy bloed nie, en nou daarom voel ons skuldig, en as ons onskillig is, is ons onder veroordeling, excuse, kan ek een rechtstelling maak, hierso? jy sê, ons is daar onskillig, ons is aan niks skuldig nie, ons kan nie weerskillig wees nie, ons laat sekere goed na, oké, okay. Excuse, ek smouks nou my jy, maar jy ons verstaan dit nie. Ons kan nie wees kallig wees nie. Ons laat goeders na, en wie wat gebeur dan? Wat ons dit nalaat, verbeur ons dit wat ons eiwe is. Hoor jy? As hy daar vir my nagereg in die ijskas gebeur het, sy los vir my een nootheikie, en sy sê, daar vir jou iets lekkers in die ijskas, en ek laat na om die ijskas oop te maak, dan geniet ek dit nie, want ek proe dit nie, want ek sien dit nie, hoor jy dat? Right. doen dit nie, maar toe maar, ok, as ek onderskild is, maar sy is nie onderskild nie, sy laat net na, right, <laughs> ok, ok, as ek onderskild is, is ek onder veroordeling, as ek onder veroordeling is, is, is, is, is, dan moet daar straf wees, as daar straf verspraak is, vrees ek, en nou is ek in die syklus, kan jy sien as wat met my gebeur het, as wat my en jou gebeur het, Marius, in die Nieuwe Testament, maar omdat ons ouwe verbond denken gehad het. En het hierdie ding, en hierdie frustratie het in ons gewerk, en dit was een frustratie, en elke keer as ons in hierdie frustratie is, het het net een beroep gedoen op een ding, en dit is my eie poging. Maar die wet spel my eie poging. Ek het elke keer gesê, ek moet my eie poging verskerp. Elke nieuwe jaar was aan voorneme, hierdie jaar gaan ek my poging verskerp. Elke verjaardag, elke nachtmaal, wat ook al, Ek ga my poging verskerp, so ek het my poging verskerp wat nie gewerk het nie, en as ek met eie poging bezig is, het ek my constant vergelijk met my bierman, en dan vergelijk ek nie goed nie, as ek goed vergelijk, dan blaas het my op. Dan denk ek ek het iets reg gekry. As ek sleg vergelijk, is ek kwaad, want ek maak het nie, en nou is dat een van twee paie, ek moet vinniger hardloop as hy, of ek moet om terughoud. Je weet, het jy al gesien, as twee mannen hardloop vir een bal, wat deurgeskop is, een ou wil om gaan doodruk, en een ou wil die drie gaan druk wat maak hulle? Dat is een van twee. Ek moet vinniger hart loop. As ek het nie kan doen nie, dan moet ek hy oud terugbring. Julle het al gesien? En dit is precies wat ek doen. Die oomlik as ek in vergelijking is, en ek maak dit nie, dan bring ek hy oud terug. En wat betekent dit om die oud terug te breng? Weet wat spelen mens dit? Dit mens spelt dit om te heers. Dit is die heerskapie van vlees. Die wereld is dier spek, met die heerskapie van vlees, mense oor mense heers, mense wat mense gevangen neem, mense wat mense manipuleer, nou kom ons bringe terug huis toe, ek wat mense manipuleer, in die sin wat ek sê, ek wil hy mense moet denk soos ek denk, ek wil oor hulle heers, ek wil vir hulle beveelig gee, nie sê nou as ek een bevel gee, is ek terug in hierdie kaskade, God gee nie beveelig nie, die wat doen God, God nooi ons tot verhouding. Jy sê nie, oomlik as ek voor skriftelik raak, is ek in die wet. En as hy ook nie doen wat ek sê nie, is hy in die skuld. Dit onder voordeling. Daar is gevolg. Dan gaan die vrijmoedigheid weg, want dan kom daar vrees en frustratie. En dan moet ek harder probeer, sien jy die kaskade, sien jy hoe makkelijk pas ons dit toe, ons het verlede week gesien, hoe makkelijk pas ek hierdie goed in my eie lewe toe beteken hierdie julle kaskade van sondarskap kan ons hier oorskryf om nie te kan sien nie, om te kyk en te kyk en nie te sien nie, om te luister of te hoor en te hoor en nie te verstaan nie, om een stompaard te heen. Want Paulus sê, solank as wat Mooses gelees word, is daar een bedekking oorlaard. Maar die annerkant daarvan het ons gesê, God het vir ons gerechtigheid kom gee. Gerechtigheid het ons ontvang dier genade, dier die tollenaarse gebed wat waar geword het, Hy was ons sondaars toe genadig, hy het die sonde op hom geneem, hy het ons sonde geneem, het sonde daarmee geword, sodat ons kon word die geregtigheid van God, sy so genade is daar, en in plaas daarvan dat 'n wet is wat ons moet nakom, sê God geest, gees, ek wil in jou kom woon, ek wil my wet in jou hart gee, ek wil in jou verstand inskryf, jy sal vir my 'n seën wees, 'n volk wees, ek sal vir jou God wees, en ek sal barmhartig wees oor jou en aan jou sondes en oortredinge sal ek nooit meer dink nie, hoor God hart. Kan jy sien dit asof God tikkie draai? Asof God opgewonde is om te sê, "Jog, kyk het wat het gebeur." En nou, in plaas dat ek skuldig is, ek kan nie weer skuldig wees nie. Met een offer verhaaltijd het die skuld gekanceleer. Ek kan nalaat, want maak my nie skuldig nie. En jy sien, as ek iets nagelaat het, dan kan ek enige tyd dit opneem. As ek nagelaat het om my ijskaste deur oop te maak, dan kan ek ons nou ijskaste stap. En ek kan nou die deur gaan oopmaak. Die ijskaste het weg nie weggeloop nie. En God sê, genade loop nie weg nie. Goed, en dit geef vir my ris. En Jan het dit so prachtig gestel vir moro mannen, want nou het gesê, die ultimate, die ultimate autoriteit, kom uit ris uit. Wat is ris? Om in my ris in te gaan, soos God in sy ris ingaan het. God het vir my gekoop. Hy het betaal, God is in sy ris. En nou sê God, jy hoef nie meer te werk nie. Jy hoef nie meer jou eie poging te heen, jy hoef nie harder te probeer nie. Hy sê, ris. Jy sê, ris, teken om te kan sien. Wanneer ons met een onbedekte gezicht, hy sê, die Heer is die geest, waar die geest van die Heer is, nou het die geest van die Heer op die toneel gekom, en nou het ons in 2 Korinthus 3 verlede week gesien, dat hy, hy sê, waar die geest van die Heer is, is vrijheid. Hy sê, en nou, terwijl ons met een onbedekte gezicht, wat was ons gezicht bedek, kyk die achtergrond, Mooses ontvang die wet, sy gezicht blank, Mooses besef, as die kvolk dit sien, dan gaan hulle dink, dit is die ultimate, dit is die finaal. So hy draai sê gesig toe, dat hulle dit nie moet sien nie. Want hy sê, as hulle moet na hierdie heerlijkheid kyk nie, want as een groter heerlijkheid, wat hierdie heerlijkheid moet vervang, hoor hoe die gebed, die prachtige gebed, van die tollenaar die kant van die kruis, wat sê, wees my soldaar genadig, word een verachting van die kruis, aan die kant, hoor julle, Nou dis die selle hier. Hy sê, die heerlikheid van die ouwe verbond, word vervang met die grotere heerlikheid. Hy sê, en die heerlikheid, sê Mooses, gaan inmeng met die ouwense begrip van die grotere heerlikheid. So ek moet iets daandoen, ek draai my gezicht toe. Dis wat hy sê, daar is die nie. Maar nou sê hy, wanneer die geest van die Heerlikkom het, word die bedekking, wat Mooses oor sy gezicht gedraai het, word het weggeneemd want nou is daar nie bedekking nie, want nou moet ons die volheid van die grotere eerlijkheid sien. Hy sê, en terwijl ons met een onbedekte gezicht, soos in een spiel, nou sê hy, een spiel gee refleksie van myself, nie. Hy sê, soos in een spiel die eerlijkheid van die Heere aan skou. is om diep in te kyk. Jacob het gesê, hy wat diep in kyk in die volmaakte wet van die vryheid, en daar nou we bly. Diep in kyk en bly. Hy sê, omdat hy nie echt vergeet achtergehoorder is, die maridader. Jy sien die vergeetachtige woorden, vergeet hoe jy gelijk het. Kijk mooi wat gebeur. Ek is groot gemaakt, hiermee, dat ek so gelijk het, sonder. En toe, kom God en hy sê, groter waarheid, jy lyk nie so nie, jy lyk anders. Kijk in die spiel, kijk in die rechte spiel, en sien hoe lyk jy. En nou moet ek verander word, nou my luister mooi, jy moet mooi verstaan wat die die skrif sê, ons het verlede week het gesê, ek persom het net op, Jy sê, hy sê, terwyl het met een onbedekte gezicht, soos speel die heerlijkheid van die heren aanskou, die katupritumai, die woord is een constante, intensieve, aanhoudende studie van myself, is om diep in te kyk en die volmaak van die vrijheid in. En jy sê, dis wat ons mekaar nodig het. Dis wat ons vir die onderlinge bijeenkomst nodig het. Dis wat Paulus vir te boodje skryf, hy sê, verkondig jy evangeliteitig en ontijdig. Hy sê, as jy dit by mekaar is, spreek, en psalms, en loszange, en liedere, en geestelike liedere, tot eer van die heren, hy sê, vermaan mekaar so dit vandag is, besef jylle hoe kritisch belangrijk is dit, dat ons in een gemeenskap van gelovig is, sal opereer, sal inskakel, sal betrokke wees, luister manne, ek sê dit recht vir hy, eenmaal op een zondag ochend, ek weet nie of dit maak nie, as ek my oor kyk sien ek het maak het nie, ons het meer nodig is dit, ons het een intimiteit, een gemeenskap onder mekaar nodig in ons gesprekken, want ons het nodig om elke keer herinner te word maar kyk terug na die spiel toe, want anders kyk ons in die volmaakte wet van die vryheid hy sê ons, sien die gezicht van ons geboorte, nou hoe is ons geboore die kruis hoe is ons geboore na die kruis in ware gerechtigheid en huiligheid waar is hy klein dochterkie waar is hy waar is in die daai klein dochterkie daai klein dochterkie in ware gerechtigheid en huiligheid geen skuld nie geen bewustheid van sonde nie. Hy sê, en nou wat gebeur is, nou moet ons diep inkyk en kyk, en in die gezicht sien, waarmee ons gebore is, op grond van kruis. Hy sê, as ons ons gezicht sien, hy sê, moet ons anhou sien, anders gaan ons terug, en ons vergeet ons gelijk het, en ons keer terug na die ouwe gezicht toe, en dan klim hier die hele kaskade weer, in ons leven in aksie. En hoe makkelijk gebeur het nie. Ons het verlede week gekyk en gesê, as ons sien, die talente wat God ons gegeet, die saad het in ons leven gesaad, Hy, die saad in my leven is een vrou, die saad in my leven is drie seens, die saad in my leven is een gemeente, hoor jy, kan jy sien die saad, nou, die punt is, wat sien ek in hierdie saad, as ek met onbedekte gezicht kyk, wat sien ek in my vrou, wat sien ek in my huwelik, ek ontdek my huwelik is soos een ijsberg, net die boonse stikkie, steek uit wat ek gesien het, dat is een massa heerlijkheid, groter heerlijkheid, Meer waar die oog nie gesien, die oor nie gehoor, en die van die mens nie opgekomen het nie, waar daar onder die water le, ek het nou 35 jaar gehad, om meer en meer daarvan te ontdek, ek tot scuba duik gaan doen, om onder te kom en mooi te kyk. En ek wil julle sê, van ek begin scuba, het, sien ek baie meer. Hoor julle? Dit wat goed, en so sien ek, dit raak van my kinders, so sien ek het raak van die gemeente, so sien ek het raak van my boeta, en my sissa, in plaas daarvan, dat ek my vergelijk moet om, en ontevrede met myself, en daarom hom uithaal, of haar uithaal. Kijk ek, ek diep in die vermaak die het vry het, en ek sien myself. En nou, sê Paulus, die belangrijkste van alles, hy sê, as ek so kijk, word ek van gedaante vander, wage bekie. Hoe lijk my gedaante? Wat is die van my geboorte? Ware gerechtigheid, neiligheid, na die kruis nie. Nie in zonde omvanger geboorde meer nie, die kruis het gekom. God was die zonde genadig, Raai, right. die gezicht van my geboorte is volmaaktheid. Nou wil ek jou vraag, ek wil jou vraag, wat kan jy veranderdaan? Want nou jy Paulus het vir die feestjes gesê, Jesus het omself vir ons oorgegeen, om ons te heilig, te reinig, so hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, hoor mooi, verheerlik, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, maar dat dit heilig voor God kan wees. Dis wie ons nou is, nee. Nou, 2 Korinthees 3 vers 18 sê, terwyl ons met een onbedekte gezicht, Soos in een spiel, in een spiel sien ek een refleksie van myself, so nou moet ek so diep kan inkyk in die spiel, dat ek die refleksie van wie ek werkelijk is kan sien. Jy sien wie ek werkelijk is, is heilig en rein en verheerlik en sonder vlek of rumpel en sonder gebrek. Dis wie ek is. Kan jy beter doen dit? Kan daar meer heerlikheid wees as dit? Kan daar meer heerlikheid wees as dit? right, so wat sê Paulus vir ons in 2013, hy sê, ons word van gedaante verander, nou ons vertaling sê, van heerlijkheid tot heerlijkheid, dis die wat daar staan nie, daar staan, ons sê in die spiel, die heerlijkheid, en dan gebruik hy een woord daar, apop, en die woord sê, weg van die een, na die ander toe, maar ander woorde, hy praat van twee heerlijkheid, hy sê, van heerlijkheid tot heerlijkheid, hy sê, ons word verander, ons sê, dat ons nie meer in hierdie heerlijkheid is nie, maar dat ons in hierdie groter heerlijkheid is. Sien jy wat dit beteken? Hy sê, met ander woorde, wat hy sê, is weg van die ene af, na die ander toe. Sien jy, dis jou antwoord Marius. om weg te kom van die heerlijkheid van die ouwe verbond af. En ek en jy, ek, denk, ek praat baie persoonlijk, as ek, sê. Ek, ek en jy het, het ervaring van heerlijkheid die ouwe verbond, omdat God ons harte gesien het, al was ons mislui maar nou het ons die heerlijkheid van die Nieuwe Testament, en daarom kan ons nie, het is onmoendlik om terug te gaan, na die heerlijkheid van die ouwe pond toe. Ons is nou in die heerlijkheid van die Nieuwe Testament. Dit is interessant, as jy dit vergelijk met Romeine 1, Romeine 1 vers 17 sê, hy begin met vers 16, hy sê, ek skaal nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want het is die kracht van God tot redding van elke met gloe. Eerst vir die jood ook terug, hy sê, want, vers 17, die gerechtigheid van God word binnen in die evangelie geopenbaar, Soos geskrywe is, van geloof tot geloof. Nou hoor jy, hier sê hy, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Nou sê hy, van geloof tot geloof, maar die voorvoegsel wat hy bij daar gebruik, is die woordkie eek, wat beteken uit die oorsprong van. My ander woorde wat hy sê, die geloof stimuleer meer geloof, stimuleer geloof, stimuleer geloof, hoor jy. Maar dit is anders by 2 Corinthians 318 18, daar sê hy, ek kom weg van die ou heerlijkheid af en my oog gaan oop vir die nieuwe heerlijkheid. So jylle sien, die jylle geheim is om oop oog te hee. Nou kom ek vir jou bys. Paklik is ons oog toe. Matthäus 633, wie ken Matthäus 633? Maar soek eers die Koninkryk van God en sy gerechtigheid. En al hierdie dinge sal vir jylle bygevoed word. Recht, maar soek eers Maar soek jyers, nou ek wil julle een story vertel Daar is iets wat gereeld in ons huis gebeur Dat as kielik een geskarl is Soos een gefladder in die wolk Een geskarl is Want ek soek my sledels Het jy al jou sledels gesoek En ek is haastig op pad ergens jyn Ek soek my sledels Het jy dit al gedoen? Of is het net ek? Nou stel jou nou voor Ek soek En ek soek En dit is nou al een uur, en dit is twee uur. En dit is drie uur. Het jy nou al gedink, wat gaat in die huis aan? Dit al drie uur, ek het nog nie my sleetels nie. Maar, weet wat dit gebeur? Ek het na drie minuten my sleetels gekry. Maar ek soek nog steeds na hulle. Hoe sal dit wees? Om na my sleetels te soek, ek het het klaar gekry, maar nou soek ek net soek ek net verder. Jy sê, my ander woord, verander ek die hele spreekwoord, want ons sê altyd, die laaste plek waar ek gesoek het, daar krijk het. Is dit nie baie waar nie, want ek soek gewoon ekie verder nie. Maar nou verander ek hier hele beeld. Ek sê, die laaste plek waar ek gesoek het, ek het gekry, maar dit was nie die laaste plek nie. Waar ek het gekry, dit is nie die laaste plek wat ek gesoek het nie, ek hou ansoek. Sê vir my, soek ons die koninkrijk van God. Soek jy om nog, baas hy benen. Soek jy sy geregtigheid? Jy is sy geregtigheid. So sien jy wat dit gebeur. Jesus sê voor die kruis. sien jy ou verbond? sien jy waarheid? Maria sê, "Hoe keer die koninkryk van God se geregtigheid en al hierdie dinge sal vir hulle bygevoeg word? Hoekom is ons nie in rus nie? Wat steel ons rus? Die sorges van die lewe. Watter die goed wat bygevoeg moet word." Wat sê hy? Hy sê Jou funksie is koninkryk en gerechtigheid. My funksie is die goede bijgevoeg word. Is dit so? En nou as dit sy funksie is, die goede bijgevoeg word, stem jy saam as ek en rus. Maar wat ek nodig het, is die koninkryk van God sy gerechtigheid. En nou het ek oud testament, oud verbond gevaat, en ek het gesê, ek moet die koninkryk van God soek. Kyk wat het gebeur. Frans word dit twee praat van twee woordkies. Hy gebruik die woorde Distance and delay. Afstand en uitstel. Afstand en uitstel. Die twee sleetel woorde van Godstiens is afstand en uitstel. Na ander woorde, ek sê, ek moet die gerechtigheid van God soek en die koninkrijk soek. So ek en die koninkrijk is nog nie en nie as een afstand. En omdat ek het nog moet soek, moet ek het nog vind so dat sy uitstel. En wat ek vind in my leven, dat my hele leven van 62 jaar is afstand en uitstel. Ek het so baie keer gesê, toe die kinders begin rugby speel het, toe hulle bliekie rugby speel het, het, ek my drie seens gedril met een dinget gesê, contact maar contact met die bal. Want as jy hierdie bliekie rugby ouds sien, dan sien jy hoe, hoe shadow hulle die bal hulle is, altyd die meter van die bal af, hulle is net altyd daar, maar hulle, alles is bieke lichtig om my bal te greep En ek het dit in my mannes kop ingeprintig sê Gaan vir die bal Jy bal met jou hande wees, is al wat jy moet wees in jou hande En jy sê, dit is precies wat God vir ons sê Hy sê, hou op om dit te te shadow Ou Hou op om dit te skade Jy is die gerechtigheid van God Wil jy dit al vaar of nie? Het jy dit dan vaar? moet dan nie laat die vijand jou terugvat Om nou weer te gaan soek wat jy gevind het nie Dit net so simpel wat het sal om te soek na my sleerdels nadak ek hulle gekry het. Dit is wat ek al die jare doen, ek soek die koninkrijk van God sy gerechtigheid, en ek het hulle klaag gekry. Ek is die gerechtigheid van God. Ek kan niks daandoen nie, Jezus het die tafel my gedoen. Die koninkrijk van God is binnen in my. Come on. Kan nou hoor wat sê, Paulus, in Romeine 5, 17, hy sê, as ten gevolge van die misdaad, die sonde geheers het, die sonde van Adam, hoe die misdaad van Adam gemaakt en die sonde geheers het hy sê veel meer sal hulle, dis ek en jy wat die gave, die geskenk van Godse genade die gerechtigheid van God in ontvangst geneem het in die leven heers dier en hy sê on, hy, nie hy sê jylle moet heers nie hy sê ons sal heers heers ons nie, ons heers nie, hoekom nie om wat ons soek, ons soek wat ons gekry het ons soek steeds so na wat ons gekry het komaan Ek wil terugkom na David toe, en sluit ons af. Was die David gesledel gewees? David kom op die geveigsterrein, slechte nies. Maar David het ontdek wie hy is. David in die spiel gekyk. En David het duizend jaar voor Christus geleef. Duizend jaar voordat Jezus gekom het, het David klaar in die speel van die Nieuwe Testament gekyk. Weel is wel nie genoeg nie. Verstaan, jy het nie genoeg onderlinge bijeenkomst gehad, nie, jy het het gereeld vergeet. En dan word hy vergeetachtige woordder. Maar daar was moment in Davidse leven, wat hy ingekijk het in die spiel, en die heerlijkheid van God, die nieuwe heerlijkheid geseen het en gesê het, wie is hierdie onbesnede Philistine? Dat hy dink, hy kan die slaggordes van Israel hy dag. Want jy sien David, sien nie hierdie klein manniekie, hierdie klein skraal ookie, moet die rooie gezicht nie. Dis nie wat David sien nie. David sien die skepping van God, hy sien die heerskapheid van God, hy sien die gerechtigheid van God, hy sien, om te wees, is om in die te wees, want God het gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aard, onderwerp dit en heers daar oor, so David sê, as ek sien wie ek is, dan sien ek ek is die heerser, want jy sien, om te sien, is, om te wees, nie om te doen nie, nie om te aspireer nie, nie om te probeer nie, is eenvoudig om te wees, om te leven, om die leven te leven, is om te heers want om te wees, is om te hees. En hier is David, en David sien homself in die spiel, en hy sien nie die klein manniekie nie, hy sien, ouwe is gesê, gohly is te groot om te beklaai, David sê, hy is te groot om te mis, en wie wat, hy gaan na Sol toe, die ouwe manne vat om na Sol toe, en Sol het in tussentijd een beloning uitgesit, hy sê die ou wat hierdie ouwe sal aanvat, En jy weet, Saul was kop en skulders Boe die ander manne, hy was die eindelike Man daar, hy was die rees van Isra Maar hy soek A ander een Jy sien, die vlees Die vlees kan nie Saul kan heers oor mens Saul kan hy sien op sy da Maar as die aanslag Van die vijand kom, dan bewe sy broek Kan hy niks maak nie Nou soek hy iemand wat het kan doen Right, so kyk nou wat doen David. David sê, ek sal, vat hom na sol toe, sê, sal sê, wacht bieke, kom, ons sit net bykie vlees by. Kom, ons trek vir jou. Kom, ons trek vir jou. Bykie eie pooging aan. David sê, ek kan nie met die goed loop nie, die goed maak my lam. Gooi dit af. Right. Sol sê, sê, maar ek kan dit nie waag nie, hy sê, dit is my verantwoordelikheid. Besef jy, as jy verloor tegen hierdie oude, dan moet ons die Filistein is geslave wees, ons sien nie kansen vir die. Hy sê, ek kan dit nie doen nie. Wie wat sê David? Hy sê die heren wat my verlos het uit die hand van die leeuw en die beer. Hy sê my verlos uit die handen van hierdie onbesnede Filistein, wat die slaggoord van Israel uitgedaagd. Hy sê, want as die leeuw en die beer kom, dan het ek hulle gegryp. Hierdie klein sienkie, leeuw en beer. Hy het nie 375 gehad nie, manne. Hy het hulle gegryp en hulle verskeer hoekom, in die spiel gekyk. En hy het gesien, ek sien jou, wees vrugbaar vir meerdere vir die aarde, onder het in die eerste oor, hier kom die leeuw en die beer, hy sien wel, ek is die eerste, wie is jy leeuw, wie is jy beer? Nou hoor ek hoe die heren daar in, in Matthies 25 sê, vir die ouders met die talent, hy sê, oor weinig was jy getrouw, oor veel sal ek jou aanstel, jy sien, die gezag, die gezag in Davidse lewe, man nou moet jylle my mooi word, en dames ook, soblief, Die gezag in Davidse leven is gevestig. Daar waar hy alleen was. Waar niemand ander geklap het nie. Waar niemand omgesien het nie. Daar is het gevestig. Die gezag in Jesus' leven was gevestig. To hy alleen in die woestijn was en niemand omgesien het nie. En hy kon maar vir die klippe broerde gemaakt het. En geëet het. Hy kon maar. Hy kon maar gevou het. Maar jy sien daar in die woestijn het hy nie gevou nie hoekom omdat hy gesê, daar staan geskrywe, omdat hy in hierdie verhouding met die woord was. Jy moet verstaan, David beteken geliefde, het ons week gesê. Dit is my geliefde sien, my David sien in weke welwaar, het sê goed. David sê, die naam David beteken geliefde. Nou, kijk mooi, die enigste een wat waardig was, om tegen Golia te gaan vech, is die een, wat Godse minnaar was, die geliefde wat in die liefdesverhouding met hom was. Dit is die liefdesverhouding, <laughs> wat hom laat sien het, wie hy is. <laughs> of dit wat hy gesien het, wat hom in die liefdesverhouding gebring het. Nou kan ons vraag wat hy in die eerste die wonder of die eier, kijk mooi, want hy sien, waarom kon Saul nie in die verhouding met God kom nie? Die geest van God was by Saul, ondou hy het geprofiteer, hy het, het wonderlijke goed is gedoen in Saul, maar hy sien, hy het nie in die liefdesverhouding gehad nie hy kon die kracht van God Godse gees kon hy openbaar, maar hy het nie een liefdesverhouding met omgaat nie, wat het David gehad, een liefdesverhouding, nou sien, een liefdesverhouding, lang ek aan my eie poging kyk, is ek onvrijmoedig, die oomlik as ek na Jesus' poging aan die kruis kyk en ek aanvaard die gerechtigheid van God, dat ek vrijmoedigheid, dan staan ek in die plek wat David gestaan het, die minnaar, die minnaar van jou, of die minnaar is van God, hy sê, ek sal tenom vech, oor weinig was jy getrouwer, veel stel ek jou aan, sal sê, ek het nie kees en ek moet jou laat gaan. Volgende ding wat David doen, David besef, David is vertrouwd met die naam van die Heere. Hy sê, ek sal my geloftes aan nie betaal. Ek sal die naam verkondig voor die volke. Jy sê, David verstaan die naam, die kracht van die naam. God het gesê, of Jesus het gesê, ek laat jylle nie as weese achter nie, ek gee jylle my naam, en my naam sal jylle die duwels uitruiwe, en my naam sal jylle, hoor jy, en David verstaan die van die naam, want dit is hierdie naam wat om geret het, uit die hand van die leeuw en die beer, toe hy alleen was, en nou bring hy die naam van die Heer op die toneel, jy sien hy gaan haal nie die naam, en sê, nou passe kom toe nie, hy het ook nie gesê, versyl, luister, ek ken een ou, wat hierdie vijand sal verslaan nie, Ek gaan die Heere bel dat hy kom. He? Hy dra die naam. Wat sien ons in die spiel? Ons sien die eerlijkheid van die Heere. Want onthou wat ons gesê het, toe Jezus aan die kruis gang het, het hy van my en jou gesien. Wat ons is ingesluit. En nou dat hy opgestaan het, en hy keek na my en jou, sien hy sy so sien. So met wie het die vijand te doen, as hy sê, geef my een man as hy met jou te doen het, het hy met die seens van God te doen. Die seens van God te doen. En David bring die naam op die toneel, en daar in 1 Samuel 17, ek ver 45, sê hy vir sy Goliath, stap na Goliath, want Goliath sê, as ek miskien een hoog met een stok na my toekom. En David sê, vir, jy kom na my, met een zwaard, en spies en een lans, jy kom na my, met alles, met alles wat eie poging, wat vlees, kan doen, hy sê, maar ek kom na jou in die naam van die Heere sy naam is my gerechtigheid ek kom na jou in die naam van die Heere van die van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het, het. vandag sal die Heere jou in my hand gee het in sy hand gegee en jylle ken die rest van die story David het een klip noora gehad jy kan preek oor die vijf klip as jy wil ek weet nie wat, ek het nog nie preek oor gekry nie maar, een klip was genoeg en hy hal van Goliath uit, en hy kap sy kop af, en hy loop met Goliath sy kop, ek wil jylle met die prentjie sien, hy loop met Goliath kop in sy hand, nou kan jy voor voort hierdie gedoen te sien, hy het die kop afgesnui, nou Goliath was nie dood nie, hy was gestand, jylle weet hoe slag ons beeste, ons sit een pen in die kop, en hulle val behusloos neer, ek sal nie ons die kop af, laat hulle kan uitbloei, nou Goliath was net gestaan. nou haal hy sy kop af, En hier loop hy met die kop van Goliath, jy kan jouself voorstel, hoe lyk like dit. En hy is achter daai klomp van aan, jy kan julle voorstel die prentje. Dit was die beeld, dit wat David doen. David het nog iets besef. Ek het net al gesê, David het nie die heren gaan bel, en gesê nie. Jylle weet ons op school was, en ons het moeilikheid op die speelgrond. Dan die oons wat die ouwe broer gehad het, was gelukkig gaan sê, ek gaan my ouwe broer raal. David het nie gesê, ek gaan my ouwe broere al nie, ek gaan Jesus al nie. Jy sê, toe die, die mense honger is, vraag die disciples vir Jesus, hulle sê, jyre, stier hulle weg, want hierdie, hulle moet gaan kost koop, hulle moet kost kry, die mense kan nie so aangaan nie. Hy sê, gee jylle vir hulle iets om te eet. Jy sê, Godse plan is, dier ons. Hy sê, hoeveel beloftes daar ook al is, en hom is lijaan amen tot heerlijkheid van God, dier ons. David snap dit. David sê, niks gaan gebeur wat nie dier my gaan gebeur nie. Ek wil hier met iets mooi hoor. Niks gaan gebeur wat nie dier my en jou gaan gebeur nie. God is gesê, hy kan doen verboe wat ons kan bid of dink, dier die kracht wat in ons werk. Mozes kom by die rooi hy sê, jyre wat nou? Die jyre sê, wat roep jy na my? Hoe kom by jy? My kom al. Maak jy die sê op, ek jy die vermogen geef. Hoor jy hulle? Niks gebeur, wat nie dier ons gaan gebeur nie. God het gekies, dat ons sal eers, moet dier ons gebeur. Ek lees een boek, wat een journalist geskryf het, oor die geskienis van Suid-Afrika, van, van die tyd van die ontbanning van die ANC af tot nou toe. Die hele politieke verloop. Mensen dit lees soos een Hitchcock riller. Dit is een geskienisboek, wat gewoon ek is om te lees, maar hierdie ding lees soos een storyboek. Dit is een ruller soos die ene ding op die ander volg. Dit is iets ondenkbaars. Ons besef nie wat aangaan in die land nie. En wie wat is dit? Dit is slechtenies. En toe daar slechtenies was, slechtenies is die uitroep van die vijand, wat sê, gee my een man. Gee my een man, wat die my afstand. Wat vind hy in jou? Vind hy in jou een minnares of een minnaar? Ons maak het een minnares, ons is die vrouwelijke komponent van, van die bruiloft tussen ons en Jezus. Vind hy in, in jou een minnares? Wat vertrouwd is met die naam? Wat besef dat as ek op, in die positie intree, as ek, as ek dit waag om na die nieuws te luister, en ek hoor slechte nieuws, dan is dit asof die vijand roep en sê gee my een man en meld ek aan en sê ek sal die man wees of sê ek, ek hoop hulle vind iemand luister mense, ek praat nie van politiek nie ek hoop nie, ek sien nie van julle in die politiek ingaan nie die politici het nie die antwoord nie ons het die antwoord en nou wil ek jou vraag wat is jou rol dan Wat was Davidse rol, hierdie klein skaapwachterkie, waar die hele verloop van die geskienis verander het? Danielse rol, a balling, waar die verloop van die geskienis verander het? Joosef, a slaafverkoop, waar die verloop van die geskienis verander het, net omdat hulle gewees het. Wie op hulle manier, daar ver in die ouwe verbond, het hulle gekeik, die pun gekyk, en die vorige heerlijkheid, laat vaar, vir die grote eerlijkheid. En God het hulle oog oopgemaak om te sien, en hulle het gesien. En toe hulle het sien, toe sê hulle, ek is in rus. Want jy sien, hulle soek nie meer die koninkrijk van God nie. Hulle soek nie meer gerechtigheid nie. En daarom, omdat hulle dit nie meer soek nie en gevind het, is die ander goed bijgevoegd. Dis wat Paulus kan sê, geseend is die God en Vader van ons Heer, Jesus Christus, wat ons geseend het, met alle geestelike sening in die hemel en Christus. So alles is klaar bijgevoeg. Ga nie bijgevoeg, word nie, het is. En wyl ons weet, dit is bijgevoeg, kan ons ris. En om te ris, dankie vir daai en vir morgen, Rian, Rian, dat het vir ons heel so stel, ris is gesaag, ris is om te kan sien. Marta en Maria, Martha maak die kos, en sy skarl en sy ganan, Maria, ek is En Maria sit by Jezus' voete. En Martha kom klaar. En Jezus sê, va, Martha, Martha, jy is besorg oor baie dinge. My ram jy is verdeeld in gedachte, jy kan nie sien nie. Maar Maria, sy sien. Maria sit by my voete. Sy die beter deel gekies. En daarom, omdat Maria kan wees, daarom kan Maria hier Bart die mees, het langs die muur gesit in hierdie groep. en gehoor, en die procesie het voorbijgekom, en die ouders wat gesien het, het nie gesien nie, gekyk en gekyk en nie gesien nie, gehoor en oor nie verstaan nie, maar Bart die mees het nie gekyk nie, hy het nie gesien nie, maar iets in hom het gesien, sy geestes oog het gesien, en hy roep Jesus, en vandaan was my barmhartig, en Jesus sê vir hom, wat wil jy, moet ek vir jou doen? hy sê dat ek mag sien. En nou sê Jesus verduidelikheid, hy sê, as mense wat sien, wat sê dat hulle sien, en hulle sien nie. En as mense wat besef, dat hulle nie sien nie, en hulle oor word oop. En vanmorgen, is my en jou gebed, heren, dat ek mag sien. Dat ek mag sien, dat gerechtigheid en koninkryk, is nie uitgestelde hoop nie, dit maak die hart siek. Maar een wens wat uitkom, die wens van die tollenaar, die wens van die ou wat gerechtigheid in die koninkryk gesoek het, het uitgekom, een wens wat uitkom, sê Salomo in, in Spreker 13, 12, hy sê, is een levensboom, is een boom van die lewe. Maar uitgestelde hoop, moet dan wat wees? Een boom van kennis van goed en kwaad. Een wens het uitkom is die boom van die lewe, besef jylle, ons is daar. Besef jylle, dit het hoe die te gebeur nie? Ek gaan nie goed nou in die drom maal, en dan is het so nie. Ja, droom maal het in die drom, dit moet inzak, dit is waar, ek is nie tegen die droms omhaal nie. Maar luister mooi, dit is een werkelijkheid nou. Die wens het uitgekom, dit is een boom van die lewe, die boom van die lewe het, het vanmorgen gevestig in jou lewe. Jy soek nie meer nie, jy is. En besef dus, as jy hier stap, as jy in, wil iets grouser instap, as jy in die café instap, as jy in jou werksblik instap, morgen, waar jy instap, dan stap wie in. Wie stap waarin? Die naam wat by elke naam is, die tegenwoordigheid, die beeld van Jezus, stap daarin. Moe nie vergeet nie, dis wie daar instap, dis die gezag. Ek wil vir jou vraag, kou God sy naals, oor Zuid-Afrika sy positie, sy politieke bestel, kou God miskien sy hals, is hy benauwd, is hy bang wat gaan gebeur, sal een man soos ek vlug, besef jy wie jy is, sal ek en jy benauwd wees, want ek sê jy sê, is een van twee goeders, ons heerskapai moet zichtbaar word, of ons moet ons tasse pakke gaan, so wat gaan het wees, gaan ons eerskapie sigbaar word, gaan ons tasse pakke gaan. Jou kese. Maar wie waar die dag het gekom, nie meer uitgestelde hoop nie. Dis vandag. Die vijand roep vandag, gee my een man. Luister na die nies. Elke stikkie slechte nies wat jy hoor, gee my een man. Gee my een man. En dan kom Petrus en ek, dit is die laaste, dan stop ek. Petrus sê, in 1 Petrus 3, hy sê, Heilig die Heere God in die harte. Wat betekent dit? Kijk in die spiel. En moet nie ophou kijk nie, focus. Kijk in die spiel. Hou aankijk in die spiel. Ons oog gefokseer op Jesus, die leidsman van, van, van, van ons geloof. Wat, waar sien ons om? Ons kijk in die spiel, waar sien ons om? Want, hy is een refleksie van ons, ons is een refleksie van hom. Ons is na sy beeld in gelijkings gemaakt. Hy sê, ons sien hom. My oog is gevestig op hom, nou sê Petrus, hy sê, Heilig die Heere God in die harte, kyk aandachtig en kyk diep in, moet nie ophou kyk nie, herinner mekaar so lang wat het vandag is hy sê, hy sê heilig die hele God en die harte, en wees altyd bereid, die woord betoios, bereid beteken om paraat te lees, wees soos David, David het nie gesê, wacht laat ek ees gaan vast en bid nie David het niks verwacht nie ek weet, jy moet iets mooi verstaan David het nie om voorbereid wat gaan gebeur nie David het net gewees, hy het niks verwacht nie, stap onwetend, stap hy in hierdie terrein in, hy loop omvast in slechte nies, en hy is die toils, hy is paraat, maar hy ken die naam, hy weet die zdraar vir die naam, hy weet wie hy is, hy weet dat God dit nie gaan doen anders as dier een mens nie, en hy meld aan, en hy sê, dit is ek, wees altyd bereid om verantwoording te doen, aangaande die hoop wat in jylle is, aan elkeen wat van jylle rekenskap is. 1 Peter 3 daarby vers 11-12 rond. Hy sê, om rekenskap te gee, wees praat, om rekenskap te gee van die hoop wat in my is. Dis die hoop wat in my is. Die beeld van die ontsienlijke God, die een wat die dinge wat nie is nie roep, as wat bestaan. Amen, Vader, ek dankie. Dankie dat ons nie langer, nie nog een dag langer leef, en hy het gestelde hoop nie, maar dat die boom van die lewe, die levensboom, van die wens wat uitgekom het, dat ons in die beste, en meest bevoorde tyd van alle tyde leef, jyre, om te eet van die boom van die lewe, om aan te meld, om te besef, om ons oor oop te kry, om weg te kom van die ou heerlijkheid, en die nieuwe heerlijkheid om hels. Ons eer nie dat ons dit kon doen, en dat dit is wie ons is, en dat ons ons self en mekaar kan sien, in die licht. Ons sien hierdie week wat voorle, vader, ek sien die spoor, ek sien die verskyning van elk een wat hier so sit vanmorgen, sien ek in elke bezigheid, in elke straat, in elke plek waar ek kom, hier om te wees, dit wat jy van ons gemaakt het, dier die opstanding. Ek eer die vader, in Jesus naam. Amen. Ek seen jylle. Ek seen jylle om dit te gaan wees. Om te ervaar hoe die deerskapie van God die in die levens.